Honeka jauregi eta hande erraz urmendi endaitz taldeko kideak gaur etxez etxeaterako zarete olentzero eskean esaten den bezala. Bai, bueno, etxe gutxi bisitatuko ditugu eta gero herrian eh, ostatu zostatu. <laughs> Zuek endaitz taldetik azken urteetan urtero ari zarete itzorda finkatzen ezta? Bai, e, irugarren urtea da. Iru urte horreindik hakeelarre bezala... Do... No, Azki feina jende berrentxu bat da. Arduan. Eta gero plazan zer kantatu harzu? Leiaketa bat egiten da edo hainbat talde zarete kantatzen ateratzen zaitenak? Bai, eh, ba zagit, elkarte eta talde bakoitzak egiten du kantu bat eta plazan kantatu txanaka. Ze kantatuko duzue? Ba, kantatuko duu lapegatinaren kantu bat, euskaraz zakaten bakarra, baina beskat bertsionatua gurerara, gure, gure itzekin taula eta izango da bastante show. Gero, hirierdiko hainbat, ostatutatik ere pasako zarete, giroai hartzera, musikara manen duzu, zurekin trekitisa edo zerbait? E, Gitarra, flauta eta caja daukagun, gara perskursio bizikat eta... Giro instrumento, eta gubiak gainera joko dugu instrumentoak, ni joia, perkusio bizkat eta berrak flauta. Eta, zakitze, giro, espero duzu edo... Ba, bo, etxoetan mitzat ongi hartzen gaituzte, eta gero, ostatutan beste taldeak ere biltzen dira, kantari eta orduan girona goten da.